Nafahamu saifu sharifu Hamad. Mwanaume alietikisa siyasa za Zanzibar kwa miungo minne mfululizo. Mwandaaji ni Dennis Impagaze. Mwari lipicha ni Goodrock Nkia. Mimi naitua Ananias Edgar. Makala hii imithaminiwa na kampuni ya Asamoil. irifikia kipindi kuzungumzia siyasa za zanziba bila kumtaja seifuni sawa na kuloogali bilamboga wana siyasa wengine walivuuma na kuzimika kama moto mabua lakini seifoli vuma muanzo micheo kuyumwamba aytikisa siyasa za zanziba tangu wengine hadi nondoke alisaliwa oktoba iishirunambiri umwakrifu ni miachi sarubana tattoo Katika kisi wachapemba kule na kufariki dunia februari kuminasaba mwakarifumbe na shuru na moja. Akiwa ni mze wa umri wa miaka sabina saba. Seifu ni jina la babu yake mza mama. Haliitua Seifu haji. Huyumwamba halizaliwa katika familia ya kinyonge. Haka fa kishu ya kwa sababu. Kuzaliwa kinyonge siyo kosa lako. Kosa ni kukubali kufa kinyonge. Na kuishi maisha yaku yote umipigia magoji wa kibuagizo chandiyo mzee. Saifu alikufa ni makamu wa raisu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Alikuwa mbishwa kufeli. Safari yaki ya kukata unyonge ilianza mwakilifu njimia tisa hamsini. Alipuingia darasa la kwanza akiwana umri wa miaka saba. Haka soma mpaka chokiku. Msingi alisoma pemba pale. Mpaka chokiku. Sekundari Unguja na University Jijinidare Salaam. Alimaliza shule ya msingi mwakarifunyumia tisa hamsina saba. Na mwakarifunyumia tisa hamsina nane, alijiunga na masome sekundari pale King George Wasita Memorial. Hapo, alipiga FUM1 mpaka FUM6. Akapata nafasi ya kuenda Oxford University, lakini akapelekua kufundisha wadogo zake. Unajua ni kwa nini? Unajua ni kwa nini? Bada ya mapinduzi ya mwakilifunyumia tisa stinane, vijana wote waliomaliza FUM6 wali pigu marufuku kuendelena ilimia juu. Badala yake wali takia kusaidia inchi kwa sababu watalamu watu wa kikoloni wali timliwa nchini. Saifu waka ingia kupige chaki, ndiyo mana anaitwa maalim saifu. Kwa hiyo usithani maalim ni jinalake, yeye ni saifu. kisema maali msaifu mana yake ni mwali msaifu shehe basi buwana saifu alikuja kuingia chukiku mwakarifu njimia tisa sabina mbili bada kifu chamze karume pengine asingifariki wangendela kusubiri hadi wakakatatama maana kila olipomba kuenda kusoma waliambiwa wasubiri kwanza raisi jumbe alivoshika nchaka sema Vijana waende wakasome ndipu mahali mseifu waka inge chukikucha Dar es Salaam. Baada ya kupiga chaki sekundari kwa miaka tisa, ali inge chuo na wanafunza li wafundisha yeye. Inteki yao alikuenda watu kuminatatu inchinzima. Mwaka, elfumonji miatisa sabinatano. Alimaliza degree yake ya sayansi ya siyasa kwa ufauluwa first class. Maana alikuwa kichua. Halafu, alifanya miti ya niyaki ya kiwa wadini na bado haka ungoza. Hadi chuo kika muomba abaki kufundisha lakini, haka kataa ofa hiyo ya kufundisha chukiku. Haka rudi nyumbani kufundisha chucha kawaidate na chucha walimu. Enzi hizo kilitwa Betiras, siku hizi niseme chukiku cha taifa cha Zanzibar. Alifundisha kwa miaka miwiri kisha Raisi Jumbe, haka mpeleka ikulu kumsaidia kazi. Zamani ukiwa kichwa ulipata shavu bila hata connection. Siku hizi sasa, hata uwe kichwa vipi. Bila connection, utakula kichwa chako. Mahalim safe, alishi ile falosafa ya jishusha uinuliwe. Alipewa offer ya kufundisha pakubwa. Akachagua kufundisha padogo, akainuliwa. Safe, alijishusha lakini mungu akamuinulia ikulu. Hayamambubana. Wakati mwingine unaweza kujishusha ili winuriwa ukashuka mazima. Nisa wanaile kanuni ya kwamba ukitaka kufanikiwa usiogopi kuteki risk. Jamaa moja, haka risk kuchukua mkopu wa biyashara. Duka likaungua. Haka shindwa kuhulipa. Haka fungua. Hii, inaitua mbwa kala mbwa. Haya maisha nye ya acheni tu. Basi buwana, pale ikulu maalim safe. Alichapa kazi kwa maridadi mkubwa hadi ya kapiwa waziri. Na badae ujumbe wa net. Safe akawa mwana siyasa kamili. Mwana siyasa ni mtu wanaikula kupitia siyasa. Kama siyasa haikulishi, wewe si mwana siyasa. Wewe ni mshabiki wa siyasa. Unashabikia wanaukula. Kwa siyasa. Halafu cha kushangaza saifu wanasema ndoto yake haikuwa siyasa. Ndoto yake ilikuwa kuja kwa kiongozi sirikalini. Hata hivyo siyasa ilimnogea hadia kafia huko. Haliita siyasa mkiwa kiwapili. Mkiwa kwanza ni biya wena, bado yuko hai hadileo. Halafu bado ni piskali pamoja na umri kusogea sogea. Bado akipiga wanja, ananoga. Maali msaifu walipenda sana mke wake. Ndiyo mana alimuunia huruma kukulea watoto peke yake ma na muda mwingi yeye likuwa bizina siyasa. Ilifikia kipindi mke akaacha hadi kazi yake uwalimu. Iri alee watoto vizuri na kweli yaliwalea binti za watano katika njezi na zofaa. Hadi wote wakaolewa ndani na njeanchi. Unajua nini? Saifu alioa chombo cha mafanikio. Maali msaifu alimuunia huruma kukulea watoto peke yake ma na muda mwingi yeye likuwa bizina siyasa. Sio chombo chastarehe Kwa hiyo kwanzia leo natakio kuchukwa hii Sio kila mwanamke ni chombo chastarehe Wengine ni vyombo vyomafanikio Chombo chastarehe ni kama sita daladala Ukiondoka wengine wanakaa Ukirudi kina kupokea kwa mahaba ndindi ndindi Kumbe wizi mtupu Chefu Baada ya kusema hayo twende basi kwenye hoja ya msingi Hoja ye nyewe ni kuamba. Seifu alitikisa siyasa za zanziba kwa vipindi vini mfululizo bila kuchugia. Kwa sababu mke haku mvuruga. Alivurugua na siyasa tu. Siku zote ukitaka siyasa kuvuruge ishi maisha nitasema kweri daima. Fitina kwangu mwisho. Haya ni maneno matamu wakatu wa kuwapa na siwa wakatu wa kutenda. Katika siyasa uongo utakueka huru. Ukweri utakuumiza. Ukinyoka, ajiandaye kunyoshwa kamarula. Ndiyo maana wasumi wengi wakiingia kunyisiasa wanapata shida sana mwanzo ni kwa sababu? Wanaingiaga wa menyoka. Badaye hawaoni shida kuitwa kituko. Saifu waliingia kunyisiasa menyoka mwanzo mwisho. Hakapata madui wengi indani ya siasa, marafiki wengi nja siasa. Siku zote likuwa kichu wa chahabari kilichu wa sisimua watu wengi na mimi ni kiwemo. Tarifa ya habari bila jina la saifu ilikuwa sawa na kula ugali bila mboga. Njiachama na serikali tulimshangiria kwa misimamu yake thabiti. Ndaniachama walimshugulikia kwa misimamu yake thabiti, hakaishia kupoteza chao chake na kutupwa jela. Unashangama limsaifu kutuwa nyuma ya nondo. Inshuenyewe ilikuwa hivi, wakati saifu ametolewa kunye chaki siyo jalalani na kuporomoshewa vio vya kila haina kutokana nomari dadi waki mkubwa. Kuna watu alimoniageere, akauundiwa mazengewe, mazengewe lakuaanza alisokiuwa tuhuma yako taka kupindoa nchi kikwona mizake, uchunguzuri pofanya ikiyulikana ni mazengewe tu, niarere, akampaoneki watu akendelea kumoniageere, na alimseifu hakuteteleka kwa sababu alikuwa mtu aswala sana, hata alipoorizwa remodo wake likuani nani, alisema nimtume muhammad. Basi baada ya raisi jumbe kujuzulu, alihasani muinini aringia ali madarakani na kumtewa sefu kwa waziri kiongozi. Yeye na muinini wakapiga kaze kubadilisha uchumi wanchi. Zanziba eka wa nchi. Ikawa Dubai ya Afrika. Wariende shanchi koko kusikiliza maoni yekutokea kwa wananchi. Kupitia vipindi vya radio na television ulivovvianzisha. Kupindi cha Zanziba ninge maakili chaurushwa kupitia radio ya Zanziba. Na kipini cha gicho kilecho rushwa kupita televishia nzansi zanz ba TVZ, vile kwa namchangom kubwa katega kuigenga zanz banje manasalama. Lakini pia wali ruhusu biashara huria. Uchumi wa zanz ba ukachangamka na watu wakiwakane meka. Maalim nyerere, akawambia wanachokifa ni anekinyume na siyasa yauyama. Mwini na seifu akamjibu. Chunataka kuimarisha uyama kwako chumi yamfumu huria. Nyerere akapoa, chama kikendelea kujianganchi, Zanziba ikiwatam, mwingi akaitangazia dunia. Zanziba ninge ma atakai na age, maneno ya mwingi yakawamse mabu saranchini, hadi leo msemahuu upo Zanziba. Tuendeni zenge kwenye viti wa Jamrasha karafu bache, mwingi alipomaliza mudawake tulijua seifo na pokiakijiti lakini nchaku shangaza. Kijiti kikapokelewa na Idri Abduli Wakil. Wazanzibari wakabaki kinyo wazi maana hawakutegemea. Wazanzibari wengi walimtaka saifu lakini neki kamtaka Idris Abduli Wakil zaidi. Idris mwenyewe hata alikuwa hautaki urais. Ila ukamdundukea. Imagine katika majina matatu yali upendekezoa, jinala Abduli Wakil halikukubalika kabisa konguza Zanzibar. Halafu kabla ya hapo walishaomba liondolewe kwa sababu ya uzee. Mtu anaukata urais na wakati wengine wanatoha di roza watu wa upate. Idris aliongoza kwa kipindi kimoja tu. Akajipumzikia na wakati mbrithi wake. Aliongoza vipindi viwili na bado. Akataka kubadilisha katiba ongoza kipindi cha tatu. Nyerere akampiga pini. Jama mwenyewe utakuona mjua. Anaitua Dr. Salminyamur. Huyu jamaa ndio alimombia mali msaifu wa si chezee dola. Chezee ndevu zake. Maalimsaifu alipenda kufuga ndevu. Raisi Idrisi hakuwa na mbwembe wala mikogo ndiyo maa na wengi ya wamjui, na pengine hata wewe ndiyo kwanza au na msikia leo. Tangu Idrisi ya minge ikulu wa Zanzibari ya wakumfurahia kabisa. Nyerere, alivona Zanzibar haimsomi Idris inamsoma saifu. Ilibidi ya mshauri raisi Idris kumteua maalimsaifu kwa waziri kiongozi ilikutuliza hali ya hewa. Idris hakafanya hivyo lakini hali ya hewa iliendelea kunuka. Wao walitaka Idris haka inyumbani siyo ikulu. Hata hivyo, Saifu alikubali utewzi huo na kuendelea kuijenga Zanzba kiuchumi na kidipomasia. Kazi walio kusha yanza na mzee mwinye. Saifu haka imarisha mahusiano kidipomasia katia Zanzba na nchi za farume za kiarabu. Katika ziara yake moja umani, sultani Kabouz Boussaadi eliaidi ujenzo viwanje viandege, kutanua miradi ya maji na ujenzo barabara. Wakasema saifu anataka kurudisha utawala kisultani nchini. Miradi yote hiyo ikapigwa chini. Zengwe. Mara habari za mali msaifu kupokonywa waziri wa kezi kazaga. Dr. Omari Ali Juma ariposkia akenda kumtonyeshef kuamba wanaataka kukupo konya chaochako ili wanipe mimi kuakwele siweze kukubali maana kufanya hivi ni kuagawa wazanziba tare kumi na nane Januari mwaka kufunika tisa thema na nane yaliovu ma ya katemia maalim seifu akapokonya chaochake chaoaziri giongozi akapewa Dr. Omari Ali Juma kakubali na wakatelesema hatakubali. Kila si shangai, maana katika siyasa uongo utakueka huru na ukweli utakuumiza. Kitendo hicho cha mali msaifu kufuriwa cha uchake, kili waudhi sana wa zanzibari wakailani CCM. Hata saifu mwenyewe ya liumia sana, maana lionewa. Ikabidi ayendeshi mikutano kuishitaki CCM kwa kumuadhibu pazibu kufanya kosa lolote. Neki ikamtaka mali msaifu na wenzake saba wajuzulu na fasi zao katika chama. Wakagoma maana hawakuona kosa. Nyerere akatamka. Kama megoma kujiuzulu kwa nafasi nilionayo nimekufuku zeni nyote katika chama. Ikawa imeisha hiyo. Wazanzibari wakaendelea kuchefukua. Wakurudisha kadiza chama wakarudisha na wakuzichoma wakazichoma. Hali ikawa sishuwa ritena zanziba. Seifu akashitakiwa kwa kuendesha mikutano iliotishia mani anchi na kutupuajiela. Alika huko kuanzia mayi makrafu miamtisa semana tisa hadi novemba makrafu miamtisa tisina modya halafu rifungua chumba kimoja na watatu adogo iditu kumtisa kisayikulio ya watuengine wakienda jela imara wana rudi wamilaini kama ulodi ya hikuwa hivi kwa safe safe walienda jela imara akarudi ni imara zaidi akajiunga na harakati zakupegeni ya uhuu wa kisiasa zanziba ziliitu kama uhuu. Kamahuru ndio ilikuja kuzaa chama cha Civic United Front (CUF). Mwaka elfu majimia tisa tisina tatu baada ya CUF kupata usajili wakudum seifu na vyunguzo wenziaki waliamua kuazunguki ya vyunguzo kikitaifa diajimku. Speaker na watu engi na machuhuri akiwe muamuli mnyarele mnyewe kuajiri akwenda kuwelezea zamira yakuunda chama cha CUF na nini chama cha CUF kina semamia? Alifika ahadi kwa nyerere nyumbani kwa kia msasani na kumtenia kidogo. Tumekuja kwako kukuambia kuwa tumeunda chama na wewe na wenzako mli tufukuza CCM. Lakini sasa tunafari kuwa na chama chetu. Lakini tunashukuru kwa mchangu wako katika kusukuma ule mjadela wa vyama vingi. Na badae wakawa na mazungumzo mengi waliofanya pamoja. Baadae nyerere, alimwambia kuwa nikweli nilikufukuza wewe na wenzako, lakini lazima nikirikuwa haukua wamuzi sahi. Na kwamba CCM imipata pigo na imeyumba na imivurugika Zanzba, na hiyo ni baada ya kwa fukuza njini lakini mwishu wakache kaka mwambia ndio siyasa. Lakini madam sasa mnachamachenu basi mnahake ya kufanya siyasa zetu. Na na waomba mufanya siyasa za amani na vile vile mwakikishe kwamba mnaulinda mungano. Harakati ziliendelea na Safeu alikuwa katibu mkuu wa chama hadi machi umakufumilia na kumina tisa alipuacha na na Sifu F baada kuzingwa na na Professor Lipumba Professor Lipumba naye na Mambo mwa ka elfumilia na kumina tano alijiuzulu wengine kiti na baada e akarudi zake kibabu kosa babu barua yake akujiuzulu aikupere kuwa kuni mkutano wa barazaku ilikuzebitishwa maalim Safeu akamwambia. Wakati unajiuzulu tulikusha uri usifanya hivyo, sasa unarudi kufanya nini? Kesi ilipeleko mahakamani, ilipumba kashinda. Seifu wakasema huu ni utoto. Haka achana na siyasa za CUF unakuenda zaki kwa ST wazalendo kwa Zito Kabwe. Halafu Zito Kabwe rivo faster, haka mtisha mze majukuma kuwa makubwa. Unaona hesabu za Zito, eh? Wanakuambia mtoto wa mujini halalinja anacherewa kula. Leo zito ana kula vizito, chama chake ni chama dola za zanza. Hadi mzee ana fariki alikuwa makamu wa race kupitia Easti wa Zanzibar. Mseidizi wa race huseni muinini. Halafu seifuli kwa na nyota kufanya kazi na familia kinamuinibala. Alikuwa mseidizi wa mzee alihasani muinini alipokuwa race wa zanza na baadae mseidizi wa daktar huseni muinini race wa sasa wa zanza. Ni ibada ya marithiano ya liotokana na tafrani za uchaguzi liopita. Mahalimsefu siku zote ilibiwa kura kwa sababu katika siyasa akunaga kushindua, kuna kuibiwa. Hata Donald Trumpu analalamika alibiwa kura. Leo mahalimsefu milala. Nikiulizwa unamkumbuka kwa ripi, nitatagia waminifu siokuwa na shaka. Na kumbuka mwakarifu njimia 977 wakati ni waziri kiongozi. Haliwai kupewa zawadi ya dola milioni tatu kama zawadi yaki binafsi na mfalume wakisiwacha Brunei, lakini yeye akazikabithi serikalini. Halipuulizo kwa nini kafanya videa lisema mfalume Brunei hanijui mimi kama safe, bali ananijua mimi kama waziri kiongozi wa Zanzbar. Kwa hivyo, feather hizi haziwezi kwa zawadi yangu na siwezi kuzikubali. Hakuwa na tama ya mali huyu mzebuana, lakini pia kuna wakati katika safari yaki ya Dubai. Aliondoka na begi ila abiria muenzake kwa bahati mbaya, akithani ni begi lake. Kufika hotelini, akafungua na kukuta limijadolali. Akatafuta namba za sim za mwenye begi, akampigia na kumkabithi pesa zake. Ya malimsaifu ya komengi, siwezi kuelezea kila kitu. Labda kwa tarifa yako tu, malimsaifu alipenda sana kulawari kuliko chakula chochote kile duniani, ikiumu mabofro. Hahaha! ササボアナはザワケーオリパタシダサンダカムリンダナパレオリパンバナリウァンビア。おいすきにセンニュー、ドアマンディムユエドアマンディムニアピンシャクワビングユエ。 yeye hakuwa na ndoto ya kuwa kiongozi. Anasema hata wakata nasoma hakuwa na ndoto ya kuwa mwana siyasa. Siku zote aditamani kuwa mtumishu wa ngazi za juu wa uma, yani serikalini kama vile katibu mkuu wa wizara. Rusha abu kutano Denisi Mpagazi ya kurushia kitabu cha viongozi, wanaoishi bada ya kufa. Mpesa ni anza na alama kujumlisha mbili tanotano, sabatano tatu, ななななななななななななななななななななななななななななななチななななななななな k n ななななななななななななな a なななななななななななななななななななななななななななななななななな